Sí, us demanaré que sigui el més participatiu possible encara que, òbviament, veniu a sentir una mica en profunditat sobre l'obra i l'autor pot ser horrible estar escoltant una hora una persona és impossible no mantenir l'atenció no? i els estudis, més enllà de 40, menys 45 és impossible sentir una persona amb interès encara que el tema et fascini per això que us demano que a la mesura del possible vosaltres pregunteu o comenteu Uh, ja dic, no, no es preocupi interrompre'm eh, en qualsevol moment per guanyar en dinamisme perquè sigui una, una trobada, participativa i mancomunada eh. perquè tinc una idea uh, quanta si ens ha llegit el llibre? ara, caramba caram bé, bé no fem més spoilers no, no, molt bé, sí no <laughs> més de... que res per entrar més o menys en detall o donar, a dones coses per no? clar, Va, sí, sí tar, Uh, faig una pregunta primer. Com definiríeu el gènere? Quin gènere és? Aquest llibre, quin gènere és? El tenim clar? És investigació periodística. Investigació periodística. Algú gènere més? Periodisme. Periodisme, Periodisme. Periodisme narratiu? Històric. Històric. Ara hi ha un tipus, potser, de història, també. L'experiència és donar-li un marge. Té, sí, té un punt de ficcionar també, de ficció o sigui, no, Bueno, parlarem fa ús de recursos de la ficció, sí. però no hi, ha, no hi ha res que sigui ficció vale? Vull dir no? ell, novel·la. no hi no, ha té els recursos, això parlarem té recursos tècnics de la novel·la tècnics, però no té la llibertat de la novel·la òbviament per imaginar I és una cosa que ell sempre posa per davant que li molesta molt que quan s'especula es, Davant no? de banda, fets que no, no sabem, de vegades els autors, amb una pretesa, eh, un assaig periodístic, diguem-ne, amb un periodisme d'investigació, intenten especular quan hi ha buits, no? buits a la història especulant, que, i s'inventen diàlegs, etc. No? O inventen el que podia pensar els personatges, Fins i tot es fi, intenta ficar se a la ment del personatge intentar, o dels protagonistes i el cobrar. En principi el, el rei de Kiffin no fa això, d'acord? ¿vale? Tot està estret o de, de converses directes, entrevistes que ha tingut en persona o persones que li parlat d'alguna cosa que va d'una altra persona. Vale? O sigui que tot està documentat o per escrit. o tal. Ell en cap moment surt, treu al cap o hi especula sobre què podria haver passat. Tot diguem està dins dels marcs eh, de la realitat, dins del marc testimonial. Vale? Algun genera més, veieu? Una mica el biogràfic. Biogràfic? Sí, sí. Bueno, perquè parlen de la vida de... Sí, sí de les mm -hmm. experiències personals, dels vale. personatges. D'acord. Uh -huh. Més, alguna cosa més? Sí. Bé, bueno, sobretot això parlarem, d'acord? Vale? Bueno, Ells sabeu que és nascut a, al barri de Dorchester, si sabeu, coneixeu una mica Massachusetts, Boston... Dorchester és dels barris més més conflictius, de Boston ara menys, però Dorchester és un barri molt dur, d'acord? Vale? d'arrels irlandeses, família catòlica irlandesa, un barri molt, molt dur. Hi ha llavors d'un autor que és Dennis Lihain, Haine, si el coneixeu el Dennis Lihain, novel·la negra, la millor novel·la negra americana és del Dennis Lee Hain, que és nascut a, a Dorchester. ¿vale? Un barri obrer, treballó, però també conflictiu. I ell, sobretot està especialitzat en tema digui, la seva formació acadèmica, era relacions internacionals i, i, era, i economia. ¿vale? I va ser assessor també de l'oficina del secretari de defensa, aquest és el marc acadèmic en el que es mou, se'n sent o, o no? Sí? Sí. Llavors, sabeu que té dos llibres eh, previs, no? un que publicarà per ser eh, periscopi a l'agost, el recuperarà, aquest que en anglès era de snakehead, vale? cap de serp, vale? que és sobre la xarxa de tràfic de persones, que introduïen il·legalment ciutadans xinesos, d'acord, als Estats Units. Aquest llibre, que és del 2000, aquest és del 2009, és el segon, el recupera Periscopi. Jo no he llegit, però diuen que val molt la pena. I arran d'això també heu de saber que, òbviament, aquí el protagonista és el Patric i serà Barcelona la setmana que ve. Vale? I han concedit el CCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i han concedit la primera beca de residència a investigadors. Una beca Orwell, passarà dos o tres mesos a Barcelona. Uh, i ho dic perquè la setmana que ve eh, dona una conferència que en principi és per a estudiants vale? sobre la investigació periodística precisament el CCB. però si entreu a la pàgina web del CCB que està anunciat jo crec que amb inscripció prèvia pot, pot anar gent però sé que durant aquests dos o tres mesos de residència ell dona... participarà més actes o sigui que tindrem l'oportunitat de, bueno, de veure-la -lo en persona i, I la GOS ja dic, publicarà aquest, aquest llibre i abans d'aquest havia tingut un altre que era, es deia Chatter ¿vale? Dispatches from the Secret World of Global Eavesdropping que era com operen les agències d'intel·ligència americanes a l'hora de detectar ¿vale? les comunicacions entre, entre terroristes ¿vale? aquests són els primers dos llibres que fa ¿vale? Terrorisme, tràfic de persones ¿vale? 2006-2009, previ, posar en context a ah, no digues nada. Però sobretot el, el gran salt professional que fa és entrar a la plantilla del New Yorker, d'acord? El, el 2006. Sabeu que el New Yorker és el setmanari amb més solera, diguem-ne, als Estats Units, un setmanari, no sé si comença als 30 o 40, on han, han publicat els més grans del periodisme d'investigació i també de la ficció, d'acord? Vale? I és el, el somni dourat de tot periodista d'investigació és publicar algun dia al New Yorker, perquè les condicions són eh, immillorables, d'acord? Potser dels millors periodismes d'investigació que hi ha, fora, òbviament, de també el New York Times, Washington Post, però a nivell de, de revistes, el millor periodisme del món potser és fa New Yorker. Per què? Perquè les condicions són eh, molt bones. Per què? Eh, a banda del tema econòmic, està no només paguen molt bé la peça, sinó que tenen, tenen un sou assignat mentre estàs escrivint allò et paguen un sou no sé, no sé quan, quan arriba però diguem-ne que et financien aquell reportatge els reportatges pots, poden estar treballant entre 3 mesos i un any en un reportatge que tu ja llegiràs en 30-40 minuts ella ha fet reportatges que l'hem portat 3 mesos i reportatges que l'hem portat un any i trigui el que trigui doncs és un contracte amb el qual et paguen Ah, bueno, no sé, ja dic, unes, unes dietes a banda de que un cop el lliures, el, el preu es veu de, de la peça és, és, és del millor que hi ha a nivell periodístic mundial o sigui, i et posen totes les facilitats a sobre eh? si has de viatjar, et tots els viatges i, tal, i tens sobretot un temps uh, i extensió i el bo és que davant de la crisi del periodisme en les últims, últimes dècades ell ja hem mantingut l'extensió. La, la dinàmica global ara ja ha tornem-me al llibre eh? Marxat, no. La dinàmica d'ara és que bviament el periodisme cada vegada està baixada uh, hi ha menys revistes ja menys no? i menys diaris més, menys dedicació a la investigació periodística vale? menys recursos tot es retallen i aquest és un mitjà que encara permet diguem-ne unes molt bones uh, condicions I ell treballà en allà durant des del 2006 i encara és el que es diu eh, periodista en residència no? és de staff writer que està com diguem-ne permanent allà. i tot això ho explico i està molt lligat al llibre perquè allà ja el seu mètode de treball que aplica després en els seus llibres neix de la seva feina a la revista New Yorker perquè sabeu que aquest llibre neix com a com un, primer és un reportatge sabeu això? això el, el, el 2015 ell publica un reportatge d'investigació que era Where the bodies are buried, no? on els cossos són, estan enterrats. No? Aquest és l'origen del de llibre. Ell publica aquest reportatge del 2015 i ja, mentre s'està investigant per aquest reportatge en New Yorker, ell se n'adona que, que té moltíssim material i que d'aquí pot, pot estreure en llibre. Algú sap alguna cosa més del New Yorker per dir-me investigació d'allà? No. No? Dic, per, no dic coses massa massa òbvies, vale? doncs ja dic, situació de, de privilegi, eh? això no, no, no ho trobem, no ho trobem en se'n sent per allà? Sí? Segur? No ho trobem per allò. Què passa aquí? Tant a Espanya com a Catalunya hi ha molt poc, poc periodisme d'investigació, vale? perquè no hi ha recursos, no hi ha recursos. llavors per exemple, això també ningú ha dit true però podria ser també un true crime, no? parlem d'un crim real, d'alguna manera hi ha l'anament criminal, òbviament és un mag de, de conflicte polític i armat, però també, també hi ha crims, de fet ell agafa com a centre, ell només li porta, necessita un, un cable a terra, no? que es diu, i necessita sempre tornar a alguna cosa, llavors Ell el crim, vale? o la, el primer és un misteri, no? la què va ser de la gent, sí, mac -com. Mac -com. sí el tinc aquí, <coughs> perdoneu, sí, m'ha <Mac> <coughs> recordat el nom, doncs d'alguna manera hi ha un tru-crime allà, i un misteri, una intriga, tornarem sobre això. Crec és un tru-crime. Aquí es parlarà del del tru-crime, d'acord? Vale? I faig un... me'n vaig un moment. Aquí, aquí tant a Espanya com a Catalunya, no es fa, no es fa realment un tru-crime, d'acord? Per què? El tru-crime també necessita temps i anys, d'acord? Vale? Crims, per exemple, crims que ho coneixem tothom, sí que seria un model de ser rigor, d'acord? Vale? perquè es pren temps, tot crim necessita un plaç de temps i llarg per poder explicar-se, i el periodisme necessita temps, i el periodisme el true real és aquell que es publica és aquell llibre que torna sobre els fets, d'acord, anys i anys després, contra més anys millor és el true perquè hi ha més perspectiva per entendre jo parlem d'un periodisme rigorós el que es fa aquí normalment quan es parla de true són llibres molt lligats a l'actualitat, d'acord? s'ha acabat, acabat un cas, hi ha hagut una fins que no hi ha sentència judicial, òbviament no es pot publicar i eh, el, el, el cas encara, encara està escalfat, encara està calent es publiqui un llibre, però això, això no és realment un truquen, parla d'un crim vale? però diguem-ne diguem el model és que els periodistes que han seguit el crim de la Guàrdia Urbana o el que sigui, recullen tot el material que tenen, vale? el que ja han publicat en premsa, ho uneixen fan una mica un pròleg contextualitzen una mica més i ja està però el truquen que ja és una feina que necessita molts anys i aquí no hi ha, no, no hi ha diners per fer eh, trucar ja Carles Porta seria potser una, una excepció no? però en general eh? potser ara els ve al el cap algun, <coughs> algun, altre, algun altre exemple però al fons no es fa, no fa trucar perquè falten recursos econòmics no et poden financiar aquí durant anys un, un llibre o pocs casos bueno, aquest és el problema el cas de New York ell Uh, ell el que fa preparant és dir que al laboratori hi ha proves no digues nada, no diguis res són els articles de d'un jocer vale? ell busca sempre, ell sempre diu grans històries i grans personatges ell diu que no fa història encara que els fets siguin històries ell eh, siguin fets històrics ell busca sempre una història per això no és un assaig eh? després anirem més al gènere busca això, busca història i personatges personatges que destaquin Vale? Com dir que es pot prendre fins a un any a escriure un article. Llavors, què fa amb l'article que després també eh, ho trasllada als llibres. Bueno, investigació, sobretot la base, ell diu 90% recerca, d'acord? 10% escitura. Jo com, com 90% suor, 10% que en referent que era 90% transpiració i 10% inspiración, ¿no? Una mica, pues, eso me eh? hace. Él dice que es treball de campo. 90% de seus libros es feina previa, ¿vale? Feina previa. Entrevistas, entrevistas, entrevistas. El último artículo, bueno, quizá ya no es el último artículo, pero cuando yo hablé con él, que ella, por, por hacer un perfil en New York en un marchante de arte, había entrevistado a 50 personas. Digo, ¿no? y, y a veces uh, sobre trabajo, agafo Acabo recopilant més informació perquè soc una mica neuròtic. Però el tema és entrevistar la majoria de gent possible sobre aquell tema. I aquest llibre també està construït a base de bueno, desenes i desenes d'entrevistes. Vale? 90% preparació. O sigui, això. Què passa? Hi ha gent, en aquí va passar, que volia parlar amb ell i gent que no volia parlar amb ell. No? Ell diu que va agafar aquell article, l'article previ, With the bodies unburied, com a carta de presentació ell anava la gent amb que volia parlar i els enviava aquest article i deia bueno, soc una persona seriosa, rigorosa, eh, tinc aquest article previ, que, veu, que com veieu eh, està treballat, és, és honest, sóc professional, tant. I hi ha gent que li, li obria les portes i ha gent que li tancava les portes. Si li, si li tanca les portes, què fas? Doncs vas, diguem-ne, de roundabout, deia, no? fas una cerca, Cerc, eh, una cerca d'aquelles persones més properes al teu objectiu, objectiu fallit d'acord? I ell diu, eh, ex-dones que sempre és una, o ex-parelles en general, que sempre és molt bona font ex-amants, ex, ex no? eh, els ex econòmics amics, família, enemics eh, això també ho feia tot el que és el nou periodisme, ara parlarem del nou periodisme ¿Sabeu quin està considerat el millor article de la història del periodisme americà? De la història? Sí, és maximalisme, òbviament, hi ha molts. El millor perfil de la història votat pel, pel, pel gremi de periodistes americans. El millor perfil de la història, algú sap, això és per nota, eh? Però veureu, per la, veureu la tècnica, quina és. L'article. Sí, el millor perfil que s'ha publicat una persona per un periodista americà, la premsa americana, us sona? Va ser votat el millor eh, en el seu moment. És Frank Sinatra Està Resfriado. Us sona? El Frank Sinatra Està Resfriado. El trobeu a Retratos y Encuentros. La, és del Gateleast, una altra mita del periodisme americà. Excel·lent, que també fa libres, eh, non-fiction novels. Tot és, és boníssim. Faig, torno a marxar, però perquè enteneu. Uh, a Gateleast li demanen fer un perfil de, de Frank Sinatra i ell no vol, perquè Gaetali sempre pensa que no hi ha res menys, menys interessant que la gent famosa, la gent que hi ha arribat a l'èxit. Ell sempre pensa al, al, bueno, a la gent que està darrere, no? de una manera, a la, la gent treballadora. La primera reputació pública a New York Times, amb vint i pocs anys, és la persona que a Times Square col·locava els rètols luminosos, no? col·locava les lletres, els rètols luminosos. Li interessava no, la, gent, la gent que està darrere en feines petites, no? el ciutadà corrent. Però va, haver, va arribar un acord amb el Harold Ross, amb el seu editor, que li va dir, bueno, tu pots dedicar-te a gent menor, gent que no bueno, que serà difícil vendre revistes eh, si posem gent que no és famosa a la portada, però a canvi m'has de fer un reportatge, un perfil de Sinatra. Què passa? Sinatra no li vol donar l'entrevista. No? Llavors el títol, perquè què ve? Perquè sempre que parla amb la gent és fan Sinatra estar resfriado. Sempre l'excusa per no donar-li entrevista és fan Sinatra estar resfriado. Doncs el millor perfil de del periodisme americà, un dels meus perfils, sobre Fran Sinatra, ho està considerat, si no la millor peça americana de perfil, sí que és el millor ratat que s'ha escrit mai sobre Sinatra, està fet sense declaracions del Sinatra. I va fer aquesta mateixa tècnica, no? El, el gaitalist doncs, va anar a buscar això, l'ex dona, òbviament, l'ex dona, la... la seva filla, la cantant Nancy Sinatra, guarda espatlles, gent que, bueno, que havia acabat malament amb ell i va fer un ratat polièdric, és una mica la tècnica que fa servir també el Patrick Reden quan algú no li volia donar una entrevista. Sí? Vale. Vale. Doncs això, està mesos i mesos a entrevistar. A entrevistar. 90% investigació. Vale? I diu que després és 10% escriptura. Per què? En el cas de No digui res, ell també comenta que tenia muntanyes d'informació, vale? muntanyes, i aquí ve la, també la clau. Tu recollit molt, està sobrepassat d'informació. Llavors el que has de fer és destilar. I m'agrada molt la paraula, destilar. No? Tens, tens tot allò, tot allò no t'hi cap. No només no t'hi cap, que si ho fiquessis tot, perdries l'atenció del lector. No? Has de destilar aquesta muntanya d'informació i quedar-te una mica amb l'essencial. Llavors, abans de, de posar una paraula al llibre, encara que t'havia dit, l'orientació del perfil del reportatge previ, ell es tanca tres setmanes, només a pensar en l'estructura del llibre, l'estructura, aquest llibre està pensadíssim, no? és pura estructura, es tanca tres setmanes i pensa com, vale, quines declaracions agafarà, quines descartarà, com començarà, com tancarà, ho té tot, diu que després, òbviament, un cop t'hi poses, prens d altres decisions i els llibres sempre et està van per, per camins imprevistos, no? O almenys tenir un esquema, una estructura eh, molt, molt clara de tot. Amb els articles sí que diu que els escriu després molt de pressa ho té tan clar, són peces més curtes que després en dues o tres setmanes els té escrits, els articles perquè primer ja els ha pensat ja els ha dissenyat eh, al màxim vale? eh, després diu que s'encaixen les peces, no? Sóc un fanat i tota l'estructura. Necessito un full de ruta claríssim. Després m'encarrego de, simplement, anar unint les peces. Vale. I hem parlat de les eines de la ficció, de la no ficció. Algú coneix una mica la, la història del nou periodisme, la no ficció en Nobel? Sabeu una mica? No? Res? Bueno, sí, Sílvia, sí, hola, Sílvia. <laughs> que una editora mítica, i sí. La resta, per non-fiction novel, si jo dic novel·la de non-ficció, algú té cap idea d'on ve això? Novel·la ah, no, no, no, no, no. de non-ficció. No, no. mm. mm? Sí, cert que es feia. Soldaus de Salamina, si no novel·la de non-ficció. Mm. Vale. Bueno, el nou periodisme, anys 50, novel·la de non-ficció i nou periodisme, finals dels 40, principis dels 50, comença. La idea és això. Volem eh replateixo perquè així queden els conceptes una mica, una mica clars. Eh, el tema és viu una revolució al periodisme, i viu una, eh, una revolució al llibre, al llibre de fets, al llibre d'investigació periodística. Tot llegat al periodisme. Sempre s'ha fet una mica tot igual. Llibres molt informatius, de vegades molt densos, vale? I també articles a premsa que s'ageixen Bueno, un format, diguem-ne, o una fórmula molt, la, molt esquemàtica, molt bàsica. Vale? I a partir dels 50 això gira, fa un tomb. Els periodistes es dediquen a pensar com podem reformular uns models de transmissió d'històries que sempre han estat molt reclats. Vale? Doncs una mica la resposta és anem a l'altra banda, no? anem a veure què fa què fa la ficció, què fan els nostres amics novelistes? encara que hi ha alguns periodistes que també, òbviament, escriuen novel·les, però bueno, anem a veure què estan fent els novelistes? què podem agafar d'ells, quins recursos podem prendre, incorporar-los als nostres reportatges i als nostres llibres. Vale? Al final, per fer més interessant, més atractiva la peça, no tan, no tan informativa, volen, al final volen tot, d'acord? Volen. volen informar perquè no, no, com dic, en Marc sempre és la realitat, no, no surten del marc de la realitat, vale? han de ser fidels als fets, però a la vegada volen enganxar-te, volen entretenir-te, eh, igual que t'entreti una novel·la. Et volen allà, ben agafat, que passis pàgines, però sense que la imaginació hi participi. I per això han d'anar i veure què els, què els ofereix la la ficció. Com podem fer més atractius als nostres reportatges i llibres? Uh, el gran exemple de non-fiction novel, si ho sabem. Quina és la novel·la, la no-ficció més històrica que hi ha? A San Freda. A San Freda. No, Truman Capote. No? San Freda, l'assassinat de la família Holcomb, no? a Texas. Capote... Porta, diguem-ne, el gen de, de la novel·la de no ficció, en principi porta les cotes de la perfecció més, més altes, no? Per això és un, un gran clàssic, ¿vale? que pot estar també... Va, també comença a publicar en revistes primer, eh? Per entregues a Sant Freda, i al final munta un llibre. I està anys i anys uh, amb aquest tema. S'han escrit llibres sobre la, com es va a escriure a, a San Freda, perquè té molta, molta miga. Ell posa diners, seus... ¿vale? també, uh, sabeu que a pare està esquit a Palamós, també, com a curiositat, uh, a Sant Frederic. Uh, el tema és que després es va veure que allò que es tenia com la, la cúspide, diguem-ne, l'exemple més perfecte, ja, me n'adono que encara han parlat a dir res, però, però, però arribarem. Ben fet, ben fet. Si sí, això us avorreixo i me'n vaig massa, m'ho dieu. Però el tema és que... Uh, on estava? Sí. Ah, sí, després es descobreix vale, que Capote havia havia inventat moltíssim. Vale? Hi ha diàlegs inventats, hi han escenes inventades. Es va diguem, passar l'ètica periodística pel forro una mica, eh? no tot, eh? però hi ha, molta, hi ha molta invenció a Sant Freda. Vale? Segueix sent un llibre meravellós, però és veritat que Capote per un cantó va trair l'ètica periodística i també, si, ja, últim apunt sobre Capote, això és molt interessant, ell va fer molta amistat sabeu, amb un dels assassins. No? Però clar, ell, fins i tot l'assassí eh, eh, que el van penjar, li va deixar en herència el poc que tenia el capote. El capote en herència va rebre, va deixar com l'hereu de les seves possessions dels assassins. Ell el va fer molt, molt, força amic, vale? força amic d'un dels assassins. Bueno, era, hem estat eh, completament impostada i interessada, perquè al la vegada que anava a veure a presó i li anava donant ànims, perquè li anava no, portant recursos i recursos, per tal de que no, li, no el pengessin, ell al mateix temps enviava cartes a amics dient, espero el moment, no, no puc no puc esperar que pengin aquest perquè pugui, perquè pugui acabar el llibre, no? Per un cantó, bueno, uh, bueno el que tenen els escriptors generals, no? De manera estàs esperant poder acabar el llibre i si no el penjava no tenia al final del llibre. Poden ser uns mostres a escriptors. Els editors ho saben bé, que tenen aquesta part. Bueno. Mm. Molt bé. Llavors, tècniques de la ficció. Quina veieu? Algú que el, els que vegeu al llibre. Quines tècniques de la ficció veieu clarament en el llibre? El suspens, vale? Sí. Avança. Sí. una mica i tu enrere, això, suspense, no? és lineal, sí, uh -huh. en davant, enrere. Mhm. Uh -huh. Molt bé. Sí, això, sí, perfecte. Per Perfecte. La descripció dels personatges ha d'anar si s'ha. Ho tajamp la canviar, uh -huh. vale. la veïna, el bar, aquí, els Sí. Sí, sí. Què més? No bueno, és una novella de no ficció. Bueno, és una no ficció novelada, diguem-la. Diguem, diguem agafaràs tècniques de ah. més, més comentaris? Algú per aquí? Com comença el llibre? Penseu, com a... a mi m'agrada molt, i potser si això és passat, anem a altres coses, a mi m'agrada molt pensar com estan construïts els llibres. No? Tot llibre, tot gènere, té, un, té uns codis, no? Té codis força marcats, res s'escriu al buit, sinó que cada gènere, sigui novel·la, sigui assaig, sigui non-fiction novel, té, té una sèrie de codis i regles. I m'agrada anar a veure les, els mecanismes dels llibres, no? Com estan construïts. Aquest llibre, eh, com comença? No comença amb els segrets. Hi ha un pròleg. D'acord. Vale. Com comença? No? Una cambra blindada, no? És el primer capítol, no? Càmeres de seguretat. Sí. Mira, que no m'equivoqui jo. La sala del tesoro. Ah, vale? sí. El pròleg. Vale. El pròleg. D'acord? Vale? Va. Si sí, és aquesta, la càmera de seguretat, el control climatològic, el sistema antiincendis... Aquesta biblioteca, Burns College, no? que és la sala del tresor, on estan les cintes, del, el, no? el recull de declaracions orals dels implicats. I van anar aquells agents, que no sé si és l'FBI o tal, a aquella sala. Per això què ens està dient? És el primer que Penseu, eh? com es comença un llibre com s'acaba? És, és un cliché, perquè és del mig, òbviament també és important però és bàsic com comences i com, no? com, com acabes un llibre. Com, comença, com decideix, amb tota la muntanya d'informació, imagineu-vos, milers de documents que té, declaracions, com decideix començar la història. Eh? Amb, una, amb una mica la intriga que deia la companya, també és una escena de thriller, uns senyors que van a aquesta sala del tresor, no? que hi ha en aquesta sala, una mica Indiana Jones en el sentit, que ho fan les pel·lícules pel·lícules de James Bond, també hi ha un pròleg, i ara n'hi ha els joves o ha, vegades, un pròleg amb una missió que no té res a veure, diguem-ne, no?, després amb la missió principal o la línia principal, però comença amb el que diuen cinematogràficament, un set pis, una no? missió impossible, un set pis, una missió que t'enganxa des del principi i després l'Ithan Hunt o el James Bond anirà a una altra missió. Però aquí el recurs d'obertura és aquesta sala del tresor, amb aquests documents i tal. És pur, és pur thriller o una mica el Código de Benchim per temps. Vale. primer capítol ja, ja t'agafa amb això que trigarà molt a recuperar-ho ell ho deixa anar allà vale? ho deixa allà posat i comença amb aquesta intriga primer capítol primer capítol pensem us ho recordeu? va directe sense No sé què és, que tenies Sí, deu fills, no? I deu fills. Sí, la Jim McConville, no? Veïda, 38 anys, deu fills. Vale? Per què decideix, després d'aquest... Tenim l'aventura, vale? la prèvia, diguem-ne, o la intriga. Segon pas, què fa? Què està fent amb, amb això? Amb aquest primer capítol? Ja té agafada l'atenció, no, no comença, quan un reportatge, una notícia començaria el dia tal, tal, tal, tal, no sé, pa, pa, pa, posaria, no? Uh, subjecte verd predicat, diguem-ne, ser informatiu. Aquí, diguem-ne, hi ha una aventura. un capítol. Amb aquesta introducció, què està fent? Pensem un moment. Ens presenta aquesta Mare de Déu fills, segrestada. També és un moment de... dramàtic, vale? Dramàtic. També és és xoc, també entres en xoc de manera, no? aquesta dona la segresten. Està, està començant com una novel·la, comença el prol, tant el pròleg com el primer capítol, és real, 100%, però la vegada podries llegir una novel·la. Vale? Ja t'he agafat eh, de forma immediata, no? M'explico o no? I què aconseguis també en aquest primer capítol amb la gent? A Comville. Què aconsegueix? Pensem, eh? Amb aquest drama. Vale? Va a l'emoció. Vale? Va a l'emoció. Que és una cosa que, diguem-ne, al periodisme normalment no hi és, no? El periodisme es, es decanta cap als fets, però no entra en, en el patiment, no entra, no entra d'aquesta manera perquè podria haver dit, perfecte, si fos una altra mena de llibre, si fos un assaig, purament, mare, hagués començat, a la, a la, en aquest prògraf hagués estat. A la Boston College, no sé si sé, existeix una camba del tresor on hi ha uns documents i tal. I, Patrick, i, el, i què hi fa ell? De cop no et diu res. et fica, no recordo, excepte el concret, les primeres línies. Però bé, bueno, uns, uns individus de negre entran una camba que és la sala del tresor, i uns documents secrets i tal. Mare? en el primer capítol, el periodisme convencional hagués dit la Jean Macomblin o la mare la nit del tal tal tal van entrar, no. Ell fica a tot el dramatisme possible, no? Els segrets, et fica en aquella, en aquella casa, en aquell moment, amb els fills que estan tirant d'ella, ¿vale? ja t'està, diguem-ne, hi ha una immersió emocional, hi ha compromís emocional, el... està creant un personatge, encara que no sigui ficció, no està tractant a la gent com un, ¿vale? com un subjecte periodístic, sinó està tractant com una, un ésser humà, com un subjecte emocional, per empatitzar, perquè tu creïs aquesta connexió amb ella. ¿Vale? Sí? M'explico? Llavors, tot el llibre, en el fons, ell deia que si el de la terra és el crim. ¿Vale? Sempre, perquè no se t'envagi la història, necessitava sempre tornar amb personatges. Només hi han quatre personatges importants, segons ell. Després hi ha una gran, bueno, un gran ventall de, de secundaris. Però tenim quatre, quatre personatges. Vale? Tenim a Jan, tenim els dos terroristes, incluent-hi a Dolors, Dolors Price, vale? el seu cap, i tenim el Jerry Adams. I en Aquests són quatre, tampoc pots anar-te massa. Has de, per, Garantir que hi hagi connexió emocional, a poc pot fer 25 personatges. Ell, ella, ell, perdó, el partitista, es centra en 4, vale? bueno, està Gary Adams, no? el líder del Sinn Féin, està la Dolors Price, vale? la terrorista del grup, la, la paramilitar, no? que en principi és una de les sospitoses de participar en el segrest d'execució. de està el seu cap, que ara no recordo el nom. Brendan Hughes. Brendan Hughes, d'acord. I qui em deixo? Legend. Legend. Sí, la Jane. Aquells quatre personatges, d'acord? Vale? Ell diu que només volia aquests, d'acord? Vale? I volia una història, d'acord? Vale? Uh, diu, la idea del llibre, d'acord? Vale? Mm? És, què passaria si jo mirés a un crim, en aquest cas, el de la gent, vale? i a partir d'aquest crim jo veig a les víctimes i els perpetradors, vale? i aquest crim les zones concèntriques que va creant al llarg dels anys, vale? durant les dècades, perdó. durant dècades, aquest crim. Però ell, ell de, diu, abans ho parlàvem en latina, és veritat que no parla, de... parla sobretot de la part catòlica, que per un cantó podries pensar ell ve de la família catòlica irlandesa, vale? estava una mica condicionat i tal, però ell ho justificava més perquè diu que no vol sortir d'aquests quatre personatges per no perdre perdre'ns. Llavors, tot el que no haguéssim viscut o hagués repercutit directament aquests quatre personatges, vale? no volia parlar d'això. Perquè el llibre hauria estat un monstre i s'hagués perdut l'atenció. Penseu un altre cop en el concepte de d'estil·lació. De, no? Has d'anar ell diu, volia donar, això em va semblar interessant, el, el menor context possible. Com podria funcionar aquesta història? Em, no amb el màxim context possible, amb el menor context possible. Però, però encara que fos petit el context, un context eh, suficient per entendre, per entendre part d'aquest conflicte. Però no, no massa context, una altre cop la, la, la destilació. Llavors, tot el que no, no repercutís, ja dic, o no tingués alguna relació directa amb aquests quatre personatges, no, no hi surt. ¿Vale? Sí. Alguna qüestió? Que em sento massa. Llavors, el gener dels activesc, el que diu ella, quines són les, quines són les preguntes que, que et mantenen, que mantenen la intriga o mantenen tensió? Perquè, clar, a banda de la connexió, això de la connexió emocional i fent servir recursos, diguem-ne, novel·la negra, thriller, hi ha una sèrie de, de grans preguntes. I és que ja dic, estic buscant els mecanismes per mantenir tensionat el, el lector. Quines són les grans preguntes que recorden al llibre i que no hi ha, ja no hi ha resposta fins al final? Quines són les grans preguntes del llibre? Uh, hi ha moltíssimes, eh, òbviament, però quines són les que, a les que va tornant? Els més recorrents. El motiu del segrest. El motiu del segrest. Vale. Un seria, bueno, què va ser d'ella, no? Mare. Sembla clar i, òbviament, aquí la gràcia és que si vas a Google trobes tot això, ja, ja se sap. No? Però la pregunta és què va ser d'aquella dona? Per què la van segrestar? Bueno, qui, va, qui la va executar? Aquesta és la una gran pregunta, vale? va ser un error, no va ser un error, també podia ser que no fos una persona, un confident dels britànics, no? que passés informació, era traïdora, diguem una traïdora o no. Aquesta és una de les preguntes. Gemma Conville és, és un enigma? Vale. Gary Adams algú ha dit? Clar, un alt, altre gran enigma és Gary Adams. Gary Adams va donar l'ordre no? d'executar-la o no? Sabeu que Gary Adams, fins i tot, ell negava formar part de, de l'Ira, no? Ell deia només que era del, del Sinn no? Féin, de, del braç, diguem-ne, polític. Doncs aquests són, són misteris que es mantenen al llarg de... És, estàs creant una mica una novel·la de suspens, també. Sí? I la sort que té a sobre és que queda una revelació final si es genial, ¿vale? Que, el que al que usage it al libre, al final tenim una identitat sorpresa. Ya ya això ell no s'esperava, clau. O sí, sea, el libre sobra és encara millor. Millor, digues no, més perfecte, més inubidable, perquè trobeu al final una revelació amb la que ell no comptava quan comença a investigar. O sí, sea, fins i tot l'atzar, diguem-ne, però l'atzar tampoc seria perquè ell s'ha buscat, ha, ha investigat, però diguem-ne que havia una peça oculta que revela i encara li dóna més força el llibre, però això ja és serendípia, no? És una troballa, diguem-ne, accidental. Però que acaba de lligar, sabeu de què estic parlant, no? És que no ho dic perquè el que és, pels que no hi ha llegit. Però al sí, final és sí. una revelació sobre la identitat, el que va passar amb ella, amb la gent. Bueno, fins i tot, diguem-ne que el llibre, que està plantejat com una novel·la de suspens, al final li dona, la realitat, li dona una carta, saps? un as i la manga, que ell no comptava amb ella, i acaba sent el llibre encara més perfecte. Bueno. Però per què és una revelació final sobre, sobre lligada a la gent, Una identitat. És així o és una suposició No, ell, en el curs de la investigació, se li revela de forma accidental, ell, en una conversa, sent una cosa que, diguem-ne, tanca el, el puzzle, completa el puzzle, d'una forma inversemblant, inesperada, tant per ell, però després per l'actor. O si sigui que a sobre, la realitat encara li, li dona un final més de novel·la. Bueno, no si sé, sí, queda clar perquè jo ho veig molt clar però no vull dir-ho. Claudi, sí. Déu, déu, déu. -sí. Déu, sí. Però tampoc es pronuncia a la gent que el seu afili no, no acaba fent una... Bueno, sí. No, potser no, era, no hi ha manifestació concreta de dir que Riala ens formava part perquè ell no és qui diu, no? Ell no és qui com actor, ell no dirà com a narrador d'aquesta història que Riala ens era, però deixa a los testimonios a testimonios de los otros. Eh? No, no tengo la trolaya. Aquí la trolaya definitiva no, claro. ¿Vale? Sí. Qué Messi. Uh... Vale. ¿Tenía alguna pregunta o comentario? sí, no sé ¿Quién son los recursos? Estaba dentro de. son los recursos anatográficos? Perquè hem d'entendre que aquí vale, és unir, com dèiem, eh, informació, diguem-ne, i, entre i entreteniment. Vale? És el secret de llibre. Imagineu-vos, és que el concepte és molt, molt bèstia. Eh, estem parlant d'un conflicte eh, polític armat de, de dècades amb 3.500 morts estimats, amb aquest, i és una lectura compulsiva i entretinguda, que fins i tot pot ser... No? dius, ostres, com pot ser? No? Un tema tan cru, tan seriós, tan dramàtic, dona per un llibre que, que s'acosta a l'entreteniment, diguem-ne, o que es llegeix com una novel·la. Vull dir, és, és, és ben curiós. Quins són els recursos cinematogràfics? Està bé que ho diguis. Algun? Algun? A Les imatges, o com explica les coses, és molt visual. Molt vale. visual, d'acord. I alguna Què més? Per allà, aquella banda? Ah, no. eh? El temps, el tractament del temps. El tractament del temps. No mm -hmm. mm -hmm. de és lineal. Mm -hmm. Això és una maturària. Mm -hmm. L'havíem vist. S'alternar l'atenció d'anar passant i un llibre. Sí, sí, sí. Clar, no tot és lineal. Te'n deixa amb ganes de més. Uh, no? agafa un personatge, desenvolupa una mica, no? el deixen allà, el recupera al cap, uh, de molt de temps i tu, mentres tant clar, no tens resposta sobre allò. Vull o no, va creant tota una sèrie d'expectatives. Uh, informació, uh, un tema, ostres, uh, punyent, paro, vale? on som? Obre un altre meló, no? pas per una altra línia relativa i et deixo amb allò. Et deixo amb allò necessitat de respostes, amb curiosit, amb el neguit, ho deixo, ja ho recuperaré, després aniré cap allà. Això també és una tècnica. Uh, això, pausa l'acció, ho de, deia aquí, no? En moments angoixants, com un, un guionista de Hollywood, hi ha el concepte del cliffhanger, no? Tothom sap el cliffhanger? Algú? No? Ho uh, explico? El cliffhanger, sí? Bueno. El cliff, cliff que és un penya sagat, no? I hunger d'estar de, de ja penjat... En, el, en els, els guions a, primer, crec que era televisius primer, aquest concepte neix a, a les produccions televisives, ¿vale? de l'Ouest, per ser si més precís, crec que a l'Ouest. ¿vale? Uh, és, un, és una terminologia de guionista de, de, de sèries de l'Ouest, ¿vale? de guions. On fiquem el cliffhanger? Cliffhanger és, és directament a qui penja el penya-segat. Llavors és aquest moment de crear angoixa, pensem en el personatge, en no? una pel·lícula d'acció, que està allà, caurà o no caurà, acabà el capítol, què passarà? Fins la setmana que ve no, no sabrem, bueno, avui en dia tot està penjat i a ja, totes les temporades. No? Tot en aquell moment, deixem aquell personatge en una situació límit, penjat de penya-segat, caurà o no caurà. Doncs el, el llenguatge dels guionistes era, bueno, ara hem de, hem de fer com cliffhanger. hanger no? hem de deixar, no sé, el personatge, que algú li apunta una pistola, dispararà o no doncs ell ho fa, va introduint aquests cliffhangers, no? Sí? Entén? Uh... A veure... Uh, uh, uh... Però és veritat que després, clar, la història és... té moments tan inversemblants, no? tan bojos, que, que ja funciona, no cal forçar tampoc la tècnica, o les tècniques a buscar els recursos holigudències cinematogràfiques, perquè la història de per si, i això potser és una de les coses també que us ha sobtat més, no? té moments completament delirants. L'allò no? el carregament d'armes de lira que passa de contraband, que recordeu, en un transatlàntic de luxe amb el nom de la reina, no? sí, sí, sí. la reina i s'han segona. Vendre cosmètica i joguines i oferir serveis de com a tapadera tapadora. Fugides de presons en helicòpter, per mar, empastifant-se el cos mantega i batum a partir de l'exemple d'una foca. Vale? Disfress, disfressats de bisbes dins de matalassos rovellats vale? en camions de la neteja vale? o sigui, és molt pel·iculero de per ser vale? uh, Què més? Doncs això, bueno recapitulant uh, personalitzar uh, utilitzar uh, tècniques properes a gèneres uh, populars i personatitzar el drama, que no, que no, es, que no es vagi gaire. ¿vale? El uh, tema moral, què penseu de la moral del llibre? Ja en són moltes preguntes, ja sé, potser em aquí més a, a escoltar, però així sí, ho creiem entre tots. El tema moral del llibre, hem parlat més del tema més de l'entreteniment, però a banda de perdre de vista, òbviament que és un llibre que tracta un tema molt seriós i a ell, a l'autor, també volia interpel·lar els lectors sobre les qüestions morals de, del conflicte. És eh? En el no sé, no, en el llibre, Doncs per mi, el llibre eh trie quatre personatges que doncs es desenvolupa per de la quantitat de víctimes que hi ha. És comptador firme un altre personatge, no? Mhm. Uh -huh. Tri un altre personatge i a partir d'aquell, el doctor Silajohn seria un altre, no? uh -huh. no? Bé, cap, no satisfaus. Uh mhm. -huh. Tot no. no satisfat. Del no. que més s'han ara és a dir, el enfocament que volia ell, d'acord? L'enfocament el i la tècnica. I he, eh, he, he parat diguem-ne en termes més de literaris, yeah. de, de literaris. Com està construït una mica el llibre i d'on parteix ell? I què volia? per cantó, què volia fer ell? volia fer una història, una història i no un llibre d'història. Vale? Volia agafar un personatge. Ara bé, el que li importava a ell, òbviament, era reflexionar sobre, sobre tot conflicte, bé, un conflicte polític, el trauma, les víctimes i els grisos, òbviament, els grisos de, de tot, no? Perquè ell diu que li interessava que veiéssim les, les presumptes víctimes després Uh, també com bueno, podrien ser culpables de certes coses no? I, i a l'inrevés els perpetradors, diguem-ne, també com a víctimes conflictes no hi ha bueno, hi ha matisos no, aquí, però bons i dolents però tothom té els seus motius i hi ha un tema que, arran d'això eh? hi, hi ha grans preguntes eh? també, òbviament aquí tinc algunes, no? si els fins justifiquen els mitjans no? els límits de l'amistat, de mercantilització, mercantilització del màrtir el grau de sacrifici que, que implica la pau ja, de tots aquests temes. Eh? No he volgut frivolitzar el llibre, eh? només volia veure com està construït una mica. No, no, que està molt bé que ho comentis. Vull deixar clar que no estic parlant que sigui un llibre entretingut que pretengui una novel·la amb, amb la qual passar l'estona. Només us vull eh, fer veure com un llibre tan seriós, òbviament, el llegim en fruïció i potser no ens llegiríem 600 planes sobre l'úlster, no? el conflicte de perquè hi ha centenars d'assajos i aquest ha estat potser l'únic que ha estat un bestseller internacional no? què fa d'aquest llibre d'un tema tan seriós que en un assaig convencional potser a les 100 planes ja estaríem que no? que ho perquè a menys que tinguéssim un interès tremendo. què ha fet que estiguem aquí en aquesta sala plena vale? què ens ha portat a llegir-ho no? doncs això si sí, digues que ja em ho pogu una línia i que, que t'explica els fets de manera entenguda, i, I que no hi ha una línia ni valoració no? Sí, sí, sí. Vado un de mm -hmm. similars mm -hmm. no? que hi un component moral que està fent educat alguna cosa. Eh, en canvi, jo digo que és ferro. Sí, sí. Si sí, ho tenia també posat aquí, no? No cau ni en les geografies ni demonitzacions per un cantó, és veritat, tothom té els seus motius, no? I és important això que dius, ell manté una visió, diguem-ne, més objectiva, sense descafeinar la gravetat no? dels fets i els accessos de totes les parts, vale? No cau en la temptació que passa de vegades amb els, aquests llibres que el periodista es col·loca en el centre de, del relat també, no? De vegades hi ha trucarans que sí que els afecten personalment, perquè van conèixer víctimes o o perquè amb l'assassí van tenir una relació propera, parlo, per exemple, de Manuel Carrer, potser algú ha l'adversari, un dels millors true crimes uh, de les últimes, últimes dècades. Uh, però ell, a partir de l'equifici, sempre diu que ell vol estar apartat de la història, no? Ell no es fica en, en cap moment uh, com a personatge implicat en els fets, no? això, és, això és important, sí, perquè hi ha, hi ha molts true crimes que són intrusius, que a mi la veu del narrador que es fiquen allà com una protagonista més, un personatge més, amb una certa afan de notorietat, no? I aquí el preterri d'equí física deixa, deixa que siguin els personatges, els implicats en els fets, que hi parlin. I ell manté una postura... Sí, jo volia dir que a mi em va... Doncs em va curtir més potser el personatge aquest del Brent McHughes, que quan ell se o ell el Gerri Adams, com que els hagués traït tots els remordiments, mm. o sigui, és una persona sí. que té remordiments i que té consciència, i sembla que l'altre no la té tant, i veure com tot el sacrifici que ha fet com si no hagués servit de res. No? Sí. Per pues mi, mi és molt impactant. Mira, mira, això també ho tenia, està molt bé que ho diguis, perquè ella en una entrevista a Pati Redekifi deia que, que va pensar molt a la figura de en totes, no? però li va fer pensar molt a, a Dolors Price, no? la, la, la membre del grup paramilitar de Lira, que clar, rebutgen el que, els acords no? divendres sant, perquè clar de cop és dir que no, ja no està justificat tot allò. Si arribem a la pau, vale? per què tanta sang, no? D'alguna manera desacredit... Tampoc, no, no, hi ha polític, vale? no hi ha un objectiu polític, però a sobre, clar, no queda tot el que has fet tu, amb tota la foscor que t'ha portat i el, el, el dolor, també van perdre ells, també familiars i tal, tot allò per què, no?, d'alguna manera. I si hi ha uns, uns acords que, que es veu com una traïció, que es veu, per què tot això? O sigui, moralment, això em desmunta del tot, perquè en fins i tot tenia una... Puc haver assassinat però ja tenia un principi, una moral, un objectiu. Si em treus, què em queda? No em queda res. Per això, amb aquesta afecció que estava en contra d'un acord de pau, perquè de cop tota la seva feina en dècades, tot el, el patiment, la presó, les vegades de fam, haver matat a les persones, sang a les mans de cop no, no hi havia cap justificació moral d'això dins no? de la seva ment però també potser és el cost de la pau perdó, qui parla? no sé tant la pau per arribar a la pau hi ha També l'autor diu que, en entrevistes que ha donat, que clar, el, el conflicte de l'Uster eh, no es va tancar bé. O no oh, que, que cap conflicte té un final fàcil, òbviament. Però si ho compares amb Sud-Àfrica, eh, el conflicte de Sud-Àfrica-Pahrheit, hi ha uns vencedors. No? Al final, els que estaven en contra de la l'Apahrheit, no? estaven al costat bo de la història. No? D'alguna manera, hi ha, hi ha un tancament, hi ha una uh, reconciliació. Potser en el País Basc també... Eh, va haver-hi, també és molt complex, és veritat aquí no vull dir lliçons, però bueno però en aquest cas cada va quedar molt, molt més obert el tema, vale? ni vencedors ni vençuts i la fa... per això eh, la ferida encara està oberta vale? no, no hi va haver, diguem, mai és fàcil òbviament, eh, tancar aquests temes d'aquests conflictes enquistats, amb tant de dolor tanta mort, però que el tancament no va ser gens satisfactori i per això parla un tema també que del trauma, la herència del trauma. Diu que generacions, eh, els nens que estaven en conflicte, de les dos bàndols, viuen el trauma, el, té un nom tècnic, potser algú el coneix, és com el trauma d'edat, no? no?, que encara que no visquessin directament els fets, com està dins de la realitat familiar allò, encara per viu, encara que no haguéssim viscut els fets directament, els nens i tal, els adolescents, eh, encara estan traumatitzats per forma, diguem-ne, indirecta a la nacional, i ha molt traumatitzat encara Irlanda, encara que fa molts anys, el 89, eh, per aquest fet, no? I com s'ha rebut aquest llibre allà a l'úlster? Perquè clar, és... o sigui, molts ja no hi són, tots aquests que van lluitar tant, no? No deixa de trencar una mica el relat que dominava l'ira? No, L'Ira va tenir un relat de la història, no?, i llavors ella qui ho ha trencat moltíssim. La Dolors Price va ser una que va començar a trencar i a parlar de coses que eren tabú, i, i com l'han rebut, perquè és veritat això que dius, que encara ja s'ha heredat aquest trauma, tot i que ara viuen en pau, no, no sé quina acceptació ha tingut aquest llibre, que com tu dius ha sigut un best-seller i s'han anat escrit sí, milers. Sí, he, he guanyat molts premis, però des del banc més britànic, <laughs> és veritat que ha, ha guanyat per l'Obel Prize, altres premis concedits més a, a... La veritat és que no, no, no tinc la resposta. Això no li sé. podem preguntar aquests dies, sí. que estigui aquí. Jo tinc resposta perquè fa poc vaig anar justament a de Rick, arreu del llibre, uau, wow. quina casualitat home, home. però això està bé estudiat o no? i sí, clar, òbviament la gent va conflicte i va estar implicada no ho dir per moltes vegades perquè si tu més públicament que ve l'està implicat en vida, doncs tenen claro. conseqüències que la no ha mort, no és una cosa que puguis dir però sí en el moment que va morar la torna a l'Illis i tot i després d'aquest llibre i la reacció va ser d'estar xerrant normal ha d'estar callat de, ah, sigui sí, aquest llibre llavors jo crec com a mínim, òbviament Familiar, el que ens ha fet d'un llibre que sigui sí, sí, sí, un llibre de tot d'elles, també com... tractar-ho una mica com de silla que et dic, una mica com d'amarros sobre una persona que a la si família té la hosta propera, tampoc no crec que el segur pogués rebre bé. I també trobo que després han llegit més per o menys Conflictes, la falta de context prèmics sobre el que va ser la plantation, el que va ser tot el que ha passat al era tota la història, també trobo que aquesta falta de context pot ser que el bandó republicà no agradis massat des de d'aquesta. Ja. Bon. Sí. Traigo Sí, sí, és una qüestió, sí. Ja. Yeah. no sé la resposta ben bé a la teva pregunta però veritat que ell diu que aquest llibre no l'hagués pogut escriure si hagués viscut a Belfast Està, claríssim. Claríssim. si els seus fills s'hagessin anat a l'arma escola d'allà que la distància física li va donar llibertat, òbviament, i seguretat que aquest llibre, algú d'allà no l'hagués pogut escriure la creitat Sí, sí, una veu que deixen dir per això, no, no, no, però. No, vale. A mí li trobo a títol brutal. Baix. la frase original que el pare li diu a una germana estranya, no sé si no que dius el que diguis, no diguis freix. M'ha trobat tant guix. Mhm. Que és una maldició, interessant. I que tu digues que s'ha fet culturaldan, que han perdut rola, per això està el joc, uh -huh. no? Mhm. Per mi, això no és cos menxesta, volia treure el títol, vale? no diguis res. Per, per què penseu que escollia aquest títol? Que t'ho donat ja una, eh? que t'ha molt. Per què? Perseu. Aquest, eh? aquest, aquest secret que tots estan, no? Mm. Lluïtant, però tots aguanten. Ja tots aguanten. Mm -hmm. O sigui, per mi és una passada de la matia. vull dir, faran el que faran, però és increïble aquesta societat com aguanten. Com els, perquè els altres, en el fons, en el poder d'arrega sí, però també el sacrifici de la militància com que a la balançar no? al final, si no? un pare jo la teva filla dic, diguis el que diguis, no diguis, bé o sigui, tu aguanta, deixa't maltractar -te. si trobo que, que també el sacrifici de humà per una causa, uh -huh. està també allà no? està justificat realment que aquesta gent perdés la vida uh -huh. i perdés sí. sí. ell comenta que l'Islandeix la fama que té, clar que són molt xerraires, no? estan al pub i es parla molt, és no? són gent extrovertida, però després, en el, fons, en el que és els arguments de pes o les coses diguem-ne punyents, hi ha, hi ha la idea de modificar el silenci. No? Hi aquest contrast entre la idea que tens l'irlandès com una persona molt extrovertida, parlant xina i lluberta, però que després, ja dic, el, després hi ha uns codis de silenci. I ell volia donar-li ressò eh, metafòrica al llibre perquè és, no diguis res, eh, diguem-ne, és la política bàsica davant dels fets, diguem-ne, l'estratègia davant dels fets eh, que hi ha, i aquest llibre precisament ve al contrari, anem a parlar, anem a parlar del tema, anem a intentar buscar, en tants anys després, alguna veritat. No? I aquest llibre vol dir, i vol dir, i vol dir. No? És un llibre que, diguem-ne, va contra la, precisament contra la llei del silenci que hi havia, no?, Anem a parlar del tema, tants anys després, on som, què va passar, qüestions morals i tal, no? He, he, he pensat que, que la llibertat de parlar és resultat de la pau durant un conflicte, no és impossible parlar d'una mm -hmm. manera, perquè la tendència a la ira era un crim, eh, la conseqüència de reconèixer una relació amb, amb, amb les o ira, cárcel, no directamente. ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, una de las ganas de tener el pau, los terroristas hablan, porque hay amnistía, hay más libertad, y saben que no, no las van a, a detenir. Uh -huh. Y el libro es una apología al terrorismo, sentido que eh, narra el punto de vista de un terrorista. I el, i, el, i, el, i el títol és com es parla en un nen, no ho no digues a nadie, es fa empatitzar amb no? la història. I la, la qüestió moral que surt durant tota la lectura és aquí estem parlant amb gent, estem escoltant gent que té una història que és molt creïble i que sembla innocent, no? perquè des de molt jove civismo vinculado en en en ¿no? de, de, el key nacionalismo irlandés y to, to, las, eh, todas las todas consecuencias. Y en solo afortunadamente, ¿no? eh esperar que tú que estés escuchando una versión del del de espect. Y sería interesante ver que ¿Sí? te dos todas sí. aquí, ¿no? la, la mayoría de, de, de la población de sigue siendo protestant unionista, no? que volen eh, estar dintre de la, de la, de la, de la, de la Gran Bretanya. Sí. I tenen també els seus paramilitats. Jo, eh, sí. no? sí. com tu, eh, l'any sí. passat, sí. passat eh, vaig estar a Belfast i a Derri, el mosso crema eh, molt. Després de 25 anys de pau, les zones catòlices... Mm vol yeah. marcats marcats eh, uh -huh. tu entras a zona catòlica, saps, és la zona catòlica, recordsos uh -huh. que del eh, homenatges als paramilitars de la ira, no? uh, banderes palestines en, en totes les hores catòliques, creus a la zona palestina, murals del rei de Gran Catalunya, murals del sense parament i Estem parlant de Sí, sí, sí tant sí. eh? sí. això els petits són molt vives encara. Encara, mm -hmm. hasta, uh, encara encara ja dos dues històries, no? per contar. Sí. Clar. A ah, A mi el que m'agrada el llibre. Jo en una ressenya que vaig fer també l'acabava sí el valor del llibre, eh? ja dic, és, una, és una idea pròpia. Jo deia que potser el millor lògic que se li podia fer, no, no diguis res, és que és el llibre que tot conflicte, no? polifacètic i dolorós, demanda. No? Un llibre cobre portes a poder contactualitzar, entendre, pensar, perdonar, debatre, parlar, i que presidit per la necessitat de recordar, està escrit tant pel present com pel futur. Així com, així com ho veig, no? el servei que fa al final l'autor aquest conflicte, us ha, ja, sobretot... No sé, context i, i polièdric, sobretot, no? Entens una mica a tots, i clar, és el que... Torno al personatge, però clar, és la clau... La, les dues claus del llibre són estructura per, eh, per agafar-te, perquè la lectura sigui compulsiva, vale? i la, el fill de l'emoció a través del personatge, i poder poder entendre una mica, una mica a tots, no? Que fins i tot... El terrorista quan, quan se li cau tot aquest, aquest, aquesta construcció moral que té, bueno, d'alguna manera puguis en, a, entendre dins dels seus paràmetres perquè? Que no? això no ho pots aconseguir en un, en un assaig no? que no et pots ficar íntimament en el els personistes el recurs de, la, de les novel·les per per entrar en la mica a la psicologia dels personatges. Un llibre, els assajos serien fets i aquin ens explicar una mica un relat, real, però al final és, és un, està construït com un relat, tant a nivell narratiu com a nivell de construcció de, de personatge. Per això ens arriba tant. No estic, no sé que em repeteixo, eh? No sé. Què més? Comentaris? No? Alguna coseta més? No? Ah, sí, una cosa que m'agrada... Sí. Mm. No, bueno. sobre com està construït també eh? uh, uh, uh. ah, sí sí, perdona va? trobo la xuleta vale, ell diu a l'hora de construir el llibre que tu uh, has de pensar en tot moment això em va agradar molt uh, com a lector i com a escriptor d'acord? Vale? Ja dic, tens tota aquell, aquella muntanya d'informació, has de ficar-te a construir el llibre, a lligar les peces vale? Hi ha d'un diàleg constant entre la teva part escriptor vale? que vols lluir-te que tens molta informació que et costa sacrificar-la vale? perquè ha, hi ha molta feina darrere, has estat, has estat mesos o anys investigant acció en 4 anys tens aquí, i tot et sembla interessant tot et sembla Bueno, si, i si no interessant, faig, tu penses que és interessant perquè t'ha portat eh, molt de temps, no? I sacrificar allò... I, I quan et passa això, has d'escoltar el lector, vale? has d'intentar desdoblar-te d'alguna manera i veure si allò realment funciona. I tenir el servei, diguem, dividit en dos, l'actor. I, I que molts llibres que se'n van de pàgines, l'extensió és massa, o per perden el fil i tal, és perquè l'escriptor, amb el seu ego, Uh, no? seu uh, ha, pogut, ha guanyat la partida, s'ha oblidat la lectora, i pensa que els millors llibres d'investigació periodística són aquells on l'equilibri ha estat perfecte entre la teva part lectora, que sap apreciar si el llibre flueix o no, i per tant tot el que has de... hagut de treure amb tot el mal del teu cor, vale? i després l'escriptor que ha de veure la tècnica per, per... interessar, no? però aquest diàleg entre les dues parts em va semblar molt interessant aquesta divisió del cervell. Però també em sorprèn, no sé si ha llegit el següent llibre d'ell, és L'imperi del dolor. Sí. Hi ha algú que ha llegit? Sí. Poca gent, no? Sí. sí? Molt poca gent. Què us va semblar? Us va interessar tant? No, no a mi Nota, més. No? Vale. A mi més. Més? Però sabeu que és sobre la família Sackler, aquest, no? sí. que va ser una la família... Mm -hmm van introduir tota la crisi de les opiacis i tal, no? eh, eh, que eren grans benefactors culturals que adonaven milions i tal, van construir aquest imperi farmacèutic multimilionaris però a costa de, de convertir en addictes a la gent. Fins i tot hi ha un moment que ells saben que jo crea una addicció i ho tapan, no? ho tapen i van ser, curiosament, també unes famílies on els seus més benefactors, filàntrops, no? la majoria dels museus als Estats Units o a Nova York, almenys, tenien la seva ala, no? ala sacle. Doncs a mi, no sé, ja veig que poca gent ho ha llegit, però jo crec que en aquest llibre, l'Imperi al dolor, aquest diàleg entre l'actor i l'escriptor no, no hi és bé. Jo que l'escriptor el va guanyar. És un llibre que el veig... Bueno, massa totxo i, i li s'obre, jo crec que li s'obre informació, per dir-ho fàcil. A vegades em lio mica. És un llibre... Massa, hi ha massa informació i penso Lo bé que ho va fer aquí aquest esforç de destil·lació de, no? jo crec que no està tan aconseguit en període del dolor, que se li període va dolor potser és un llibre que són 600 o 700 planes i sobren 150 o 200 amb una impressió subjectiva hi ha una feina increïble investigació també però no, no flueix d'aquesta manera en canvi no sé si hi ha hagut canalles i ha hagut aquests reportatges sobre algun article L'últim llibre us ho recomano moltíssim. Una selecció d'algunes de les millors peces que ha publicat a, a aquest setmanari de New Yorker, New Yorker, i es diu Canalles, perquè tots estan, tots els perfils són gent que en anem una mica a l'esfera criminal. Per tant hi ha assassins, hi ha el Chapo Hutzmann, com hi ha gent que va a estafadors, que va robar secrets de, de les farmacèutiques, hi ha un, un ventall, de delinqüents i criminals molt, molt variat i aquests, aquests són peces perfectes, clar, per, per mi perfectes. I, i, allò sí que està compactat i interessantíssim. I sabeu què li va passar, que és una anècdota que m'explicava a l'entrevista, després de publicar el, el reportatge sobre el Xapo Guzmán, ja sabeu, el narcotràfic de Mèxic i tal, que no va parlar tampoc amb ell. Eh? va ser tot la Rolanda Bau, també a través de, del cercle. Un dia rep una trucada, rep una trucada d'un de dels, no sé, o el que fos, o els, no sé qui era exactament, rep una trucada i la persona li diu que al Chapo li ha agradat moltíssim l'article, mira que el deixen com un assassí, li deix deixar tot el mal que va fer, tots els cadaves que porta, o sigui, no és compleent en absolut, l'article, òbviament, una persona, un periodista rigorós i el deixa com el mostra que és no? perquè li ha agradat molt i ell la representació del Chapo Guzmán li, li vol demanar si escriurà la seva biografia si vol fer la negra literari i escriurà la seva biografia I va dir he de reconèixer que per un segon vaig dubtar no? per un segon vaig però de segui vaig dir, bueno, Òbviament no, aquest, aquest és, és un és un monstre, és un criminal i no, no em plegaré a, a res d'això. Per un moment la periodista, no? el, que vol notorietat Llega. i tal, que penses quin tema, no? tu accedeixes a algú que no donat no dona entrevistes i que és el major criminal potser, tal, no? per un moment ho vaig, vaig dubtar, però bueno, al final la part racional va de seguida i no va, no va acceptar. Jo recomano moltíssim aquests, aquests perfils del, del New York i d'aquests criminals, sensacional. No sé si em deixo res. Bueno, si us sembla... Mm. Uh -huh. Una cosa més, Antonio? Uh, no, crec que l'important ja està dit. Bueno, agrair-te perquè realment ha sigut una lliçó, una classe magistral de periodisme d'investigació, no? de fix, no ficció novel·lada, realment, tots aquests trucos i aquesta tècnica, molt, molt interessant. Jo sí, l'altre dia vaig estar en una xerrada que viu un actor de Vivent, això que deies de destil·lar, sí. no? que amb l'imperi del dolor no s'ha aconseguit tant, uh -huh. i va explicar que es van gravar 600 hores de la pel·lícula de Vivent, i que el gran mèrit també va ser triar aquelles dues hores que dura la pel·lícula. Uh -huh. no? És una mica el mateix, no? de, de trobar fer aquesta destil·lació que deies, que és superimportant uh -huh. perquè acabi tenint aquest impacte, de no? que t'agradi, de que t'atrapi, que sigui interessant, uh -huh. i em no diguis res realment ho aconseguit molt. Però Penseu la, el mal que ha de fer, jo recordo el cas, vaig entrevistar l'autor de Los Asesinos de la Luna, sabeu? Sí. Vale. Sí. que ja s'ha fet la pel·lícula Esconcese, no? sí. que és un llibre també sensacional, tothom, bé, bueno, ve, veus la pel·li i poca gent ha llegit el llibre. No? Hi ha un moment que també, ell sí que es fica més com a personatge, però, perquè parla el parla que li està costant, també unir les peces, o sigui, han, introdueix el procés de producció, el making of del llibre també, el fica, però no es passa, molt interessant, però parla moment de les piles i piles de, de, de llibres que té a casa, de la informació, els arxius, les llibretes i tot allò, no? I parla que, clar, ell tenia 1.500 planes i les ha deixat 500, o sigui, tu, clar, volia ficar tot, no? Perquè pensa que va estar, no sé, 7 o 8 anys, imagineu-vos estar 7 o 8 anys treballant en un tema, no? i tot et sembla interessant, de vegades et falta distància, per això tenen, tots els escriptors tenen amics, la no? confiança, o no tens per què ser amic, que sigui bon lector, no? bon lector eh, que tingui rigor i tant, potser millor que no sigui un amic, que de vegades estàs massa a prop, i ets, sí, sí, sí. algú la coneix parlin que et digui, vale? aquí has de tallar. Doncs va haver de deixar-ho en un terç, no? i el mal que, que li va fer, però al final és en el benefici de, dels lectors i, de, i del llibre, però que has invertit anys anys de la teva vida, Comença, comença a destirar i tallar pel bé ha de ser és, és tot feina que has fet no? i estirar, és com no? aixeques un, una construcció una mansió i de, de cop dir bueno, porto aquí anys construint aquesta mansió ara me n'adono que hi han tres pisos que, que sobren i aquesta segona piscina no cal i has estat anys callar no? sí, sí. Ha, de ser, ha de ser difícil o sigui que té, té mèrit Entonces, moltes gràcies a ah, vosaltres a vosaltres